«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається». Розділ восьмий Два дні від Стефа не було жодних звісток. Пар, Кол та Морган проводили час у дитячому будинку, роблячи вкрай необхідний ремонт старого будинку – та допомагаючи бабусі Елізі та тітоньці Джилд з дітьми. Дні були теплими, лінивими, наповненими звуками дитячих голосів під час гри. У межах розлогого будинку та затіненої території був інший світ, зовсім окремий від того, що причаївся за десяток ярдів у будь-якому напрямку за огорожею. Тут була їжа, теплі ліжка, затишок та любов. Було небагато чого, але потроху усього. Решта міста перетворилась на низку неприємних спогадів. Халупи, зламані старі люди, обірвані діти, зниклі матері та батьки, бруд, зношеність, відчайдушні та розбиті погляди та відчуття, що немає жодної надії. Кілька разів пар думав покинути дитячий будинок, і знову пройтись Калгейвеном, бо не хотів звідси йти, не побачивши ще раз місця, які, як він відчував, ніколи не повинен забувати. Але старі жінки відмовляли його. Було небезпечно гуляти. Пар міг ненавмисно привернути до себе увагу. Краще залишатись там, де він є, а зовнішній світ хай залишається там, де є він щоб вони обидва могли нормально жити. Дворфом зараз нічим не зарадиш, гірко заявила тітонька Джилд. Наше страждання пустило глибоке коріння. Пар зробив, як йому сказали, відчуваючи водночас і нещастя, і полегшення. Двоїстість його турбувала. Хлопець не міг удавати, що не знає, що відбувається з мешканцями міста, але водночас це було важке знання. Він міг зробити, як сказали старі жінки, і дозволити зовнішньому світу жити своїм життям. Але все ж не міг забути, що він там, притиснутий до воріт холодною твариною, чекає на їжу. На третій день очікування цей звір накинувся. Став ранній ранок. Загін солдатів Федерації пройшов дорогою у двір. Їх вів шукач. Бабуся Еліза відправила хлопців та горця на горище, і разом з тітонькою Джилд вийшла зустрічати гостей. З горища друзі спостерігали за тим, що сталося далі. Дітей змусили вишукуватись перед ганком. Усі були надто малі, щоб бути корисними, але трьох все ж забрали. Жінки посперечались, але нічого не змогли зробити. Зрештою, були змушені безпорадно стояти, поки дітей відводили вбік. Після цього всі були пригнічені, навіть найактивніші серед дітей. Тітонька Джилд пішла до сидіння з видом на передній двір, де можна було сидіти і спостерігати за дітьми, а ще й працювати над вишивкою, нікому нічого не сказавши. Бабуся Еліза провела більшу частину часу на кухні випікаючи. Вона майже не говорила і не всміхалась. Омсфорди та Морган займались своєю роботою, якомога непомітніше, відчуваючи, що вони повинні бути десь в іншому місці. Пізно ввечері пар більше не зміг терпіти дискомфорт і пішов на кухню поговорити з бабусею. Вона сиділа за одним з довгих столів, неуважно попиваючи чашку бурштинового чаю. І прямо запитав, чому з дворфами так погано поводяться? Чому солдати федерації, зрештою вони теж мешканці півдня, як і він, такі жорсткі? Бабуся Еліза сумно усміхнулася. Взяла хлопця за руку та потягнула вниз, усадовивши поруч із собою. «Пар!» – тихо вимовила бабуся його ім'я. Це явно вказувало на те що тепер вона вважає хлопця ще одним зі своїх дітей. Пар, є речі, які не можна пояснити, належним чином, точніш, не так, щоб можна зрозуміти так, як потрібно. Іноді я думаю, що є причина того, що відбувається, а іноді, що її не може бути, тому що тут немає жодної подоби логіки. Бачиш, минуло дуже багато часу з тих пір, як усе почалось. «Війна велась понад сто років тому. Я навіть не знаю, чи хтось іще пам'ятає її початок. І якщо ви не пам'ятаєте, як вона почалась, то як можна визначити, чому?» Бабуся похитала своєю квадратною головою і імпульсивно обійняла юнака. «Вибач, пар, але у мене немає кращої відповіді. І думаю, що я давно перестала намагатись її знайти». Уся моя енергія йде на догляд за дітьми. Я думаю, що більше не вірю, що питання настільки важливі, тому й не шукаю відповідей. Хтось інший повинен це зробити. Для мене важливо врятувати ще одне життя, а потім ще одне, і ще одне, і ще, допоки не зникне необхідність рятувати. Пар кивнув і теж обійняв бабусю. Але відповідь? Його не задовольнила. У всього, що відбувається, є причина, навіть якщо вона не одразу очевидна. Дворфи програли війну Федерації, але нікому не загрожували. Тож чому їх систематично знищували? Було розумніше залікувати рани, які відкрила війна, ніж засипати в них сіль. Здавалось, що дворфів навмисно провокували ніби їм давали причину чинити опір. Навіщо? «Може, Федерації потрібен привід для їх повного знищення?» Похмуро припустив кол, коли пар запитав його думку того вечора після вечері. «Тобто ти хочеш сказати, що Федерація вважає, що дворфи більше не потрібні, навіть у шахтах? Або що їх занадто клопітно контролювати, або вони надто небезпечні?» Тому їх слід просто знищити? Усю націю?» Квадратне обличчя кола було безпристрасним. «Я маю на увазі, що знаю, що я тут побачив, що ми обидва побачили. Мені здається, що те, що відбувається, цілком зрозуміло». Пар не був у цьому впевнений. Він залишив це питання, тому що на даний момент не було гарної відповіді, але пообіцяв собі – що одного разу він її знайде. тієї ночі він погано спав і прокинувся ще до того, як бабуся Еліза прослизнула в спальню перед світанком, щоб пришепотіти, що за ними прийшла тіл. Він швидко підвівся, стягнув ковдри з кола та моргана. Хлопці одяглись, спорядили зброю та пішли коридором на кухню, де чекала дворфійка, тінь біля дверей. У масті, загорнута у плащ, який надавав їй вигляду жебрачки. Бабуся Еліза дала їм гарячий чай і тістечка, а потім кожного з них ніжно поцілувала. Тітонька Джилд суворо попередила, щоб хлопці береглись від будь-яких небезпек, а потім тіл вивела їх у ніч. Світанок ще навіть не показувався у далеких деревах. Уся група Мовчки прослизнула через спляче село. Чотири привиди. Ранкове повітря було прохолодним, і компанія бачила, як їхнє дихання хмарами виривається в повітря. Тіл вела їх задніми стежками через густі гаї дерев і кущі, тримаючись у тіні подалі від доріг і вогнів. Вони рушили на північ із села, не зустрівши нікого. А коли досягли Срібної річки – Тіл повела їх вниз, за затичією, до мілини, уникаючи мостів. Вони перетнули крижану воду і зайшли у ліс. А потім з'явився Стеф, вийшов в тіні та доєднався до групи. На поясі у Дворфа був набір довгих ножів, а гігантську булаву він перекинув через спину. Дворф нічого не сказав, просто узяв на себе керівництво та повів усіх вперед. На сході з'явилось кілька слабких смужок денного світла. Зірки згасли, місяць зник. Іній переливався на листі та траві, як розкидані шматочки кришталю. Трошки згодом вони дійшли до галявини, на якій домінувала величезна стара верба. Стеф їх зупинив. З доплаті її верби вони дістали рюкзаки, ковдри, спорядження, кухонне приладдя, мішки для води та плащі для кожного. А потім уся групу знову рушила. Решту дня вони йшли неквапливо, прямуючи прямо на північ. Розмов було мало. Ніхто не говорив, куди вони прямують. Стеф нічого не пояснював, і хлопці з горцем не хотіли питати. Коли дворф буде готовий розповісти, він це зробить. День минув швидко. До середини наступного вони досягли передгір'я на південь від Вольфкстаага. Нарешті Стеф зупинився на галявині, вкритій соснами, біля невеликого струмка, що стікав із скель. Сам він сів на повалену колоду та обернувся до своїх супутників. «Якщо вірити чуткам, а в цьому випадку чутки – це все, що ми маємо, Вокербо буде удар Дарклін річ. Щоб дістатись туди, підемо на північ через Вольфгстаг, через перевал Петлі, потім через Нефритовий перевал, а звідти на схід, до річ». Він замовк, розглядаючи те, що побачив на обличчях. «Звичайно, є й інші шляхи». Безпечніші, як дехто стверджує, але я не згоден. Ми могли б обійти Вольфгстаг на схід чи захід, але в будь-якому випадку ризикуємо зустрітись з солдатами федерації чи гномами. А от у горах їх не буде, бо там живе занадто багато духів і речей, що належать до старої магії. Гноми забобонні і тримаються подалі від усього цього. Федерація, звісно, колись туди посилала патрулі, але більшість з них так і не повернулась. Правда в тому, що вони всі заблукали, бо не знали дороги, а от я знаю. Кілька секунд вирувала тиша, і нарешті кол сказав. «Здається, я пам'ятаю, що кілька наших предків потрапили в досить великі неприємності, коли пішли тим же маршрутом». Стеф знизав плечима. «Ну, про це я не знаю. Упевнений тільки у тому, що проходив ці гори десятки разів, і знаю, на що звертати увагу. Уся штука в тому, щоб триматись хребтів і подалі від глибоких лісів. Те, що живе у Вольфстазі, віддає перевагу темряві, і у цих речах немає нічого магічного». Кол похитав головою і подивився на пара. «Мені це не подобається. У вас зараз вибір між двома дияволами. Солдати федерації та їхні союзники – гноми або духи та привиди. А ще тіні?» – тихо сказав пар. І знову тиша. Стеф похмуро усміхнувся. «Ти що, не чув? Тіний не існує. Це усе чутки». «Крім того, у тебе є магія, захистиш нас, а ще горець з мечем!» Дворф озорнувся, гострими очима перебігаючи з одного обличчя на інше. «Ну жбо, я й не стверджував, що подорож буде безпечною, тож давайте приймемо рішення. Але ви чули моє попередження, і розумієте, що може статись, якщо ми відмовимось йти в гори. Ніхто з них не міг багато чого сказати, тож це рішення кинули на розсуд дворфа. Зрештою, це його країна, а не їхня. Тоді вони провели ніч на галявині сосен, вдихаючи запах хвої та польових квітів та свіжість повітря. Вони спали спокійно, без новий дінь, у тиші, а на світанку Стев повів їх у Вольфгстагах. Вони прослизнули в перевал петлі, де гноми колись намагались ловити щі та фліка омсфордів. Перейшли канатну доріжку, яка перетинала прірву в центрі, та неохильно пробирались вгору через рвані, притуплені вершини кам'яних плит і лісисті схили. Спостерігали, як сонце прокладає собі шлях через безхмарне літнє небо. Ранок перейшов у день. Вони досягли хребтів, що тягнулись на північ і почали слідувати за їхніми поворотами та вигинами. Подорож була легкою, сонце теплим та обнадійливим. Страхи та сумніви попередньої ночі почали зникати. Група спостерігала за рухом у тінях скель і лісу, але нічого не побачили. Птахи співали на деревах, дрібні тварини бігали в кущах. Ліси тут здавались дуже схожими, на ліси, які були повсюди у чотирьох землях. Друзі усміхались. Стеф беззвучно мугикав щось собі підніс, а тіл, як завжди, мовчала. З наближенням ночі група розбила табір на невеликій галявині, розташованій між двома хребтами, вкритими ялинами та кедрами. Вітру майже не було. І денне тепло трималось в долині ще довго після того, як сонце зникло. Зірки були ледь помітними у темніючому небі, а місяць висів повний над західним горизонтом. Пар знову згадав на станови старого, що вони повинні дістатись до Гадесхорну в перший день нового місяця. Час йшов. Уся маленька компанія зібралась біля вогнища, яке їм дозволив розпалити стеф, та запивала вечерю довгими ковтками джерельної води. Старший Омсфорд думав про вокера бо. Пар не бачив свого дядька майже десять років, але те, що він про нього пам'ятав, було на диво ясним. Він тоді був ще хлопчиком, і дядько здавався досить загадковим типом. Високий, худорлявий, з темними рисами обличчя та очима, які, здавалось, бачили усе наскрізь. Очі, ось що пар пам'ятав найбільше. Дядько гарно до нього відносився, але був завжди досить замкнутим або відлюдним. Ніби перебував поруч, але водночас і в іншому місці. Про нього навіть ходили історії. Казали, що дядько використовує магію, хоча ніхто й не розповідав, яку. Він був прямим нащадником Брін Омсфорд, але не мав бажання співати. Ніхто з його родини цього не робив майже десять поколінь. Магія померла разом із Брін. Магія її, до речі, працювала інакше – Якщо Джаїр міг використовувати пісню бажання лише для створення образів, його сестра могла використовувати її для створення реальності. Її магія була сильнішою, проте зникла зі смертю Брін, тож вижила лише магія Джаїра. Проте завжди ходили чутки провоки Рабо. Пар пам'ятав, як іноді дядько розповідав йому про події, що відбувалися в інших місцях, про які він не міг знати, але якимсь чином знав. Були випадки, коли дядько міг змусити речі рухатись, дивлячись на них, навіть людей. Іноді він міг сказати, що ти думаєш, просто дивився на тебе і казав не хвилюватись, що станеться те чи інше, і усі його слова справджувались. Звичайно, можливо, дядько його був просто досить проникливим, щоб зрозуміти, що думає співрозмовник, і просто здавалось, що він вміє читати думки, але була у нього якась риса, що відвертала неприємності, змушувала їх зникати майже так само швидко, як ті з'являлись. Будь яка загроза завжди, здавалось, відступала, коли стикалась з вокером Бо. Можливо, це його магія свого роду. Дядько завжди підбадьорював пара, коли бачив, як хлопчик вчиться використовувати пісню бажання. Вокер Бо вчив юнака контролювати образи та бути обережним з їх використанням, вибірково ставитись до того, як він демонструє магію іншим. Його дядько був одним із небагатьох людей у житті пара, які не боялись сили пісні бажання. І саме ці чутки змусили пара запитати у Стефа, що він чув про Вокерабо. Дворф задумався. Більшість чутків йдуть від лісників, мисливців, слідопитів і подібних. Кілька від дворфів, які воюють в опорі, як я. Кажуть, що племена гномів до смерті його бояться. «Кажуть, що вони вважають Бо духом, і вірять, що він живе сотні років, що він той самий друїд з легенд. Гадаю, це просто балачки, якщо він дійсно справді твій дядько». Пар кивнув. «Не пам'ятаю, щоб хтось коли-небудь припускав, що мій дядько живе століття». «Один хлопець заприсягнувся мені, що твій дядько розмовляв з тваринами» і що ті його розуміли. Він сказав, що бачив, як це сталося, і що спостерігав, як Вокер підійшов прямо до болотяного кота розміром із степового бика, та розмовляв з ним так само, як я з тобою. А казали, що Коглайн міг це робити. Втрутився Кол, раптово зацікавившись. У нього був кіт на ім'я Шепіт, він захищав племінницю Коглейна Кімбер. Вона ж теж Кімбер-Бо, вірно, Пар. Той кивнув, згадуючи, що Вокер ніколи не використовував прізвище Омсфорд. «Є ще одна історія», – сказав Стев, замовкнувши. «Я почув її від слідопита» який знав глибокий анар краще за більшість, і я думаю, він знав Вокера, хоча, думаю, він мені це не розповість. Коротше, він розказував, що істота, народжена в часи старої магії, два роки тому спустилась з Воронячого року в Дарклінріч і почала паразитувати на тамтешній природі. Вокер знайшов цю штуку, протистояв їй, і переміг. Та річ розвернулась та повернулась туди, звідки прийшла. Стеф похитав головою і повільно потер підборіддя. Ось такі чутки її змушують задуматись, вірно? Дворв простягнув руки до вогню. А мене він лякає тому, що його мало що лякає. Він приходить і йде як примара. Кажуть, він знаходиться поруч в одну хвилину і зникає наступної, як тінь вночі. До речі, про тіней. Напевно, можна сказати, що це вони його бояться, а не він їх. Можливо, варто про це запитати, сказав Кол з хитрою усмішкою. Стев повесілішав. Ну, можливо, нам і варто. Пропоную тобі це зробити. А, до речі. Це мені нагадало. Горець розповів, як ми вперше зустрілись. Брати Омсфорди похитали головами. І, відмахнувшись від гучного бурчання Моргана, Стеф почав розповідати. Тоді Морган рибалив у східній частині Райдужного озера. Уся історія трапилась близько десяти місяців тому. Шквал перекинув човен горця, змив спорядження, і змусив добиратися до берега якнайшвидше. Хлопець промок, замерз і без успіху намагався розпалити вогонь. Стеф на нього натрапив і висушив Моргана. «Я думаю, інакше він би помер від переохолодження», – закінчив дворф. «Ми поговорили, обмінялись усілякою інформацією і не встигли отямитись, як ваш горець вже перся до Калгейвена». Щоб подивитись, чи життя на батьківщині Дворфів таке ж похмуре, як я описував. Стеф кинув усміхнений погляд на засмученого Моргана. А після того постійно повертався. Щоразу допомагав бабусі, тітонці та опору. Я думаю, совість не дозволяє йому триматись подалі. «О, заради Бога!» – пирхнув Морган. Стеф засміявся його голос наповнив ніч. «Та досить гордий принц! Давай поговоримо про когось іншого!» Він змінив позу та подивився на пара. «Той незнайомець, який дав тобі каблучку, давай про нього. Я дещо знаю про хлопців, які стоять у русі. Здебільшого це досить нічемна зграя, їм не вистачає лідерства та дисципліни». Дворфи пропонували їм співпрацювати, але вони не прийняли пропозицію. Проблема в тому, що увесь рух надто роздроблений. У будь-якому випадку, та каблучка, на ній емблема яструба... Пар випростався. «Так, Стеф, ти знаєш, чия вона?» Той усміхнувся. «І так, і ні. Як я вже сказав...» Південні в минулому були роздробленою зграєю, але, схоже, це змінюється. Ходять чутки про одного, який, здається, бере контроль, об'єднує банди, злочинців, усіляких втікачів. І до того ж він не називається, використовує символ яструба. «Це, напевно, наш чоловік», – заявив пара. «Він також не схотів нам називатись». Стеф знизав плачима. «У наш час імена часто тримають у секреті. Але те, як він організував ваш порятунок, схоже на людину, про яку я чув. Кажуть, він наважиться на все, щоб зруйнувати федерацію. Ну, тієї ночі він був досить сміливий». Погодився пар, усміхаючись. Вони ще трохи поговорили про незнайомця, про банди злочинців у південній та східній землях і про те, як усі держави гнояться відкритою раною під владою Федерації. Вони так і не повернулись до теми Вокарабо, але пар був задоволений розмовою. Здається, дядько здавався іншим – Стефу чи будь-кому. Але все ж залишався для пара тим самим чоловіком якого він пам'ятав з дитинства. Нарешті розмова затихла, перервалась частими позіханнями та розсіяними поглядами. Один за одним усі почали загортатись в ковтри. Пар запропонував востаннє розпалити вогонь, перш ніж усі ляжуть спати, та пішов до краю дерев у пошуках хмизу. Він зібрав кілька шматочків старого кедра, який був повалений вітрами минулої зими, і раптом опинився вічнавіч із тіл. Йому здалося, що вона матеріалізувалась прямо перед ним. «Ти можеш зробити для мене магію?» – тихо запитала дворфійка. Пар витріщився. «Він ніколи не чув, щоб вона говорила». Жодного разу з тих пір, як вони зустрілись першої ночі на кухні бабусі Елізи. Наскільки він знав, тіл не могла говорити. Вона подорожувала, ніби була вірною собакою Стефа, слухняною, пильною, беззаперечною і відчуженою. Вона просиділа поруч увесь вечір, слухала і не говорила, тримаючи те, що знає і думає при собі. А тепер ось. «Ти можеш зробити образи? Лише один чи два, щоб я могла побачити. Я б була б дуже рада». Тоді він побачив в її очах дещо нове. Вони стали дивного лазурового кольору, як небо того дня високо в горах, чисте і бездонне. Пар здивувався, наскільки її очі яскраві, і раптом згадав, що її волосся медового кольору. Там, під капюшоном, за маскою. Раніше тіл здавалось досить неприємною через те, що вирішила дистанціюватися. Але тепер, тут, серед тиші, та тіней, вона здавалася просто маленькою. А що ти хочеш побачити? запитав він. Дворфійка на мить задумалась. Калгейвен за часів Аланона. Він почав говорити, що не знає, яким був Калгейвен, але все ж кивнув. «Можу спробувати». А потім тихо заспівав, наповнивши магією пісні бажання «Розум дівчини», образами міста, яким вона могла виглядати 300 років тому. Він співав про Срібну річку, про сади мід, про котеджі та будинки, ретельно доглянуті та збережені про життя в рідному місті Дворфів до війни з Федерацією. А коли скінчив співати, Дворфійка мить дивилась на нього, а потім без слів повернулася і зникла вночі. Пар здивовано подивився у слід тіл. Потім знисав плечима, скінчив збирати хмиз та пішов спати. На світанку вони знову вирушили, пробираючись верхніми ділянками Вольфкстаага, Ліси річали, а небо, здавалось, було поруч. Це був ще один теплий яскравий день, наповнений приємними запахами та відчуттям безмежних можливостей. Вітер ніжно дув їм в обличчя, ліси та скелі наповнились дрібними істотами, а в горах панував спокій. Незважаючи на це, пара щось турбувало. Він не відчував цього протягом попередніх двох днів і спробував розвіяти неспокій, переконуючи себе, що ймовірно, це результат потреби хвилюватись хоч про щось, коли виявилось, що Стеф мав рацію, що це найбезпечніший шлях. Він спробував роздивлятись обличчя своїх супутників, щоб побачити, чи відчувають вони якийсь дискомфорт. Але його друзі здавались цілком задоволеними. Навіть тіл яка рідко щось показувала, і йшла з повною безтурботністю. Ранок перейшов у день, і неспокій переріс у впевненість, що їх хтось переслідує. Пар неодноразово озирався назад, не знаючи, що саме видивляється, але знаючи, що воно десь там. Він обдивився далекі дерева та скелі, але нічого не побачив. Вище, праворуч від них, Хребет підіймався до скель і ущелин. Там гори були надто безплідними і небезпечними для пересування. Нижче ліворуч, ліс густий, наповнений тінями, які збирались серед хащів густих кущів і близько розташованих чорних стовбурів. Кілька разів стежка розгалучувалася вниз, у темряву. Стеф, який йшов попереду стіл, одного разу махнув у той бік і сказав Туди одного разу пішли загони федерації та зникли. Тож не треба блукати темними місцями в цих горах. Пар сподівався, що ось воно – джерело дискомфорту. А потім востаннє озирнувся через плече і побачив якийсь рух у скелях. Юнак зупинився на місці. Його друзі пройшли кілька кроків, потім обернулись та подивились на нього. «Що таке?» Одразу ж запитав Стеф. «Я бачив щось!» Тихо сказав пар, не відводячи очей від того місця, де востаннє бачив рух. Стеф підійшов. «Там, у скелях!» Сказав юнак і вказав у потрібне місце пальцем. Вони стояли разом і дивились довго, проте нічого не побачили. День хилився до вечора, і тіні в горах видовжились, Сонце опускалось низько до західного горизонту, тому було важко щось розгледіти в суміші напівсвітла. Пар нарешті розчаровано похитав головою. Здається, я все ж помилився, зізнався юнак. Можливо і ні, додав Стеф. Ігноруючи здивований погляд юнака, дворф знову їх повів. Тіло йшло попереду, Стев позаду, поруч із паром. Раз чи двічі він казав пару озиратись, і раз чи двічі робив це сам. Хлопець так нічого і не зрозумів, хоча відчував, що позаду щось є. Вони перетнули хребет, що тягнувся зі сходу на захід, і почали спуск. Далека сторона вкрилась тінню. Згасаюче світло сонця було повністю заблоковане, і стежка внизу вела через лабіринт скель і чагарників. Вітер тепер дув їм у спину. Нарешті Стев сказав. Щоб там не було, ця штука нас вистежує, чекаючи темряви або принаймні сутінків, перш ніж показатись. Я не знаю, що це, але воно велике. Ми повинні знайти місце, де буде зручно захищатись. Ніхто нічого не сказав. Пар відчув раптовий холод. Кол глянув на нього, а потім на Моргана. Тіл не обернулось. Вони здолали лабіринт скель і кущів та повернулись на відкриту стежку, що знову вела вгору. І саме тут істота вийшла з тіні. Першим її побачив Стеф. Він різко скрикнув і змусив усіх обернутись. Істота стояла більш ніж за сто ярдів позаду, вона присіла на пласкій скелі під останній промінь сонячного світла. Істота виглядала, як якийсь жахливий собака чи вовк з масивними грудьми та шиєю, густо вкритими хутром і спотвореним обличчям. У неї були дивно товсті ноги, бочкоподібне тіло, маленькі вуха та хвіст. Щелепи розкрились один раз. Це були найбільші щелепи, які пар коли-небудь бачив. З них потекла слина. «Продовжуємо рухатись», – тихо сказав Стеф, спостерігаючи, як істота повільно прямує до них. «Що це?» – тихо спитав Морган. «Називається ця штука гнавел», – спокійно відповів творф. Вона живе на сході, у найглибшій частині мар за Воронячим рогом. Небезпечна істота. Але я ніколи не чув, щоб вона полювала у такому місці, як Вольфстах. Ти хочеш сказати, до цього часу не чув. Про бурмотів кол. Вони пройшли широку розколину в горах, і стежка почала різко спускатись в западину. Сонце зникло. Над усім нависли сірі сутінки. Ставало важко бачити. Істота позаду то з'являлась, то зникала. Змушуючи пара задуматись, що станеться, коли вони втратять її з поля зору. І я ніколи не чув, щоб ця штука вистежувала людей, раптово заявив Стеф. Дивне полювання тривало. Гнавол переслідував їх на відстані близько ста ярдів, вочевидь задовольняючись тим, що чекав, допоки повністю опуститься темрява. Стеф їх підганяв, шукаючи місце, де буде зручно дати відсіч. «Господи, чому я не можу просто його вбити?» огризнувся в один момент Морган. «Тому що ти помреш швидше, ніж я встигну вимовити твоє ім'я, Горець!» Сказав дворф. «Не обманюйся! Ця істота більш ніж гідний противник для нас п'ятьох, а особливо, якщо застане нас неготовими. Уся магія світу не допоможе, якщо це станеться». Пар завмер, раптом замислившись, чи допоможе магія в мечі Моргана проти цього звіра? Хіба вона не спрацьовує лише при зіткненні з подібною магією? Хіба це не звичайний меч, коли він використовується в інший спосіб? Хіба не це мав на увазі Аланон, коли наділив клинок своєю силою? Юнак намагався згадати подробиці історії, але не зміг. Проте інша магія, наприклад, магія меча Шанари та ельфійських каменів, була ефективною лише проти магічних істот. Це він пам'ятав досить добре. Цілком ймовірно, що так само було із... — Попереду, біля тієї западини! — різко сказав Стеф, поклавши край роздумам. — Там ми! — дворф не скінчив. Гнавел накинувся на них, промчавши крізь темряву, величезною чорною тінню, що могла стрибати через скелі та чагарники з дивовижною швидкістю. — Побігли! — крикнув дворф. Поспішно вказав на стежку вниз і повернувся, щоб зустріти звіра. Усі послухали дворфа, крім Моргана, який дістав меч Лія і став поруч із другом. Тіл, кол і пар помчали вперед, озирнувшись назад саме в той момент, коли гнавил досяг супутників. Істота кинулась на Стефа, але дворф чекав, тримаючи на булаву. Він вдарив звіра по голові з такою силою, що звалив би будь-кого іншого. Але Гнавел відмахнувся від удару і знову кинувся в атаку. Стеф ухилився, вдарив вдруге, а потім побіг, потягнувши за собою горця. «Швидше, вниз по схилу!» – крикнув Дворф, буквально зіштовхнувши усю компанію зі стежки. Вони кинулись в чагарники, ковзаючи та сповзаючи. Пар упав, перекинувся та знову підвівся. Юнак був дезорієнтований. В його очах застигла кров. Стев потягнув його уперед, вниз по схилу. Повсюди лунали звуки важкого дихання та крики. Нарешті юнак усвідомив, гнавил поруч. І почув звіра раніше, аніж побачив. Магія! Подумав пар, відволікаючись. «Треба використати пісню! Вона, принаймні, його заплутає!» Стеф затягнув юнака на пласку скелю і відчув, як інші згрупувались навколо. «Тримаємось разом!» – наказав дворф. «Не залишаємо скелю!» А потім вийшов уперед, щоб зустріти атаку Гнабла. Пар згодом ніколи не забуде того, що сталося далі. Стеф прийняв атаку на схилі ліворуч від скелі і дозволив істоті підійти прямо до нього і раптово відступив, вдаривши булавою в горло гнавла. Звір спочатку відійшов на кілька кроків назад, а потім присів і стрибнув. Стеф як стояв, так і впав. Істота перелетіла через дворфа, скотилась вниз по схилу в западину прямо до дерев. Але все ж встала, похитнулася та загарчала, готуючись до атаки. Але монстр не встиг нічого зробити. Щось величезне вистрибнуло за дерев, схопило гнавла одним укусом і потягло у темряву. Почувся різкий крик, хрускіт кісток і... «Тиша!» Стеф приклав палець до губ і поманив друзів за собою. Тихо настільки, наскільки вони могли, група піднялась назад на стежку і подивились у непроглядну темряву. «У Вольфстазі треба знати, на що звертати увагу!» прошепотів Стеф із посмішкою. «Навіть якщо ти гнавл. Друзі обтрусились та поправили рюкзаки. Порізи та синці були незначними. Нефритовий перевал, який виведе їх з гір, був не більш ніж за годину-дві шляху, повідомив дворф. Усі дружно вирішили йти далі. Кінець восьмого розділу Дякую за прослуховування!